Друга книга. Хронік. Розділ 17. Йосефат, його син, став царем замість нього і показав себе сильним проти Ізраїля. Він поставив військо по всіх містах-твердинях і посадив правителів у юдейському краю і в містах Ефраїма, що їх забрав був Аса, батько його. Господь був з Йосафатом, бо він ходив дорогами, яких тримався раніше його предок Давид, і не шукав ваалів, а шукав Бога батька свого і чинив за його заповідями, а не за вчинками Ізраїля. Тому Господь зміцнив царство в його руці. І юдеї давали Йосафатові дари, так що у нього було багато добра і слави. А коли серце його стало сміливішим на дорогах господніх, він викорінив з юди узвища і ашери. На третьому році свого царювання послав він своїх князів Бенхаїла, Овдію, Захарію, Натанаїла та Мікаю щоб навчали народ по містах юдеї, а з ними Левітів Шемаю, Нетанію, Зевадію, Азаела, Шемірамотта, Йонатана, Адонію, Товію, Тов-Адонію, Левітів, а з ними Елішаму та Йорама – священників. І вони вчили в юдеї, мавши при собі книгу закону Господнього – і обходили всі міста юдеї та навчали народ. Страх Господній був на всіх царствах країн, що навкруги юдеї, і вони не воювались з Йосафатом, А й філистимляни принесли Йосафатові дари і силу срібла, так само, як араби пригнали йому дрібного скота – 7700 баранів та 7700 козлів. Отак Йосафат поволі підносився дедалі вище вгору і збудував у юдеї замки і міста-склади. Була в нього також сила запасів по містах юдейських, а в Єрусалимі – вояків, мужів відважних. Ось їх список за їхніми батьківськими родинами. Від Юди старшини над тисячами. Адна – начальник, а в нього 300 тисяч хоробрих мужів. Поруч нього Йоханан – начальник, а в нього 280 тисяч. Поруч нього Амасія – син Зіхрі, що добровільно посвятив себе Господові, а в нього 200 тисяч мужів хоробрих. Від Веніамина. Хоробрий муж Еліяда, а в нього 200 тисяч озброєних луком та щитом. Поруч нього його завад, а в нього 180 тисяч озброєних до війни. Оце ті, що служили цареві, крім тих, що цар розставив по містах-твердинях у всій юдеї.